Amma ba'ad fa'inna asdaqan hadithi kitab Allah Azza wa Jalla Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarwal umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ikhwanu fid din mani wa rahimakum allahu jami' Para pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan hadis bahaz Ibn Hakim Ya, Bahwasannya Sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Seorang muslim itu adalah orang yang menundukkan hatinya atau menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memalingkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya kemudian dia salat wajib dan dia kemudian menunaikan zakat yang wajib maka ya di sini lah para ulama, ya, bahwasannya seorang ya, Islam itu ya, dikhususkan oleh para ulama ya, pada rukun Islam yang tiga. Apa saja? Yang pertama, rukun Islam pertama syahadatain. Yang kedua, solat ya, lima waktu sehari semalam solat wajib lima waktu sehari semalam. Kemudian yang terakhir. Lenaikan zakat yang wajibnya. Dan pada pertemuan yang terlalu juga kita jelaskan, ya hadis Abi Kilaabah. Ya, maksudnya hadis ini semisal dengan hadis yang di atas. Namun, ya di sini sebutkan bahasanya, ya seorang apa itu Islam? Begini seorang Muslim itu adalah orang yang menyerahkan hatinya, menurunkan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Ya, kaum Muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Ya, dan inilah sudah sepantasnya ya seorang Muslim. Ya, dia hendaknya menjaga lisannya dan menjaga tangannya ya dari menyakiti saudaranya sesama Muslim. Ya. Maka inilah ya keutamaan Islam, sempurna Islamnya ketika dia melakukan perbuatan tadi. Dan sudah kita jelaskan juga apa itu Islam yang afdol. Islam yang afdol adalah Islam yang paling afdol adalah bah Al Iman. Ya, kenapa Al Iman? Ya, dikarenakan disebutkan bahwasanya Al Iman ini ya, lebih spesifik lagi. Ya, al Iman ini lebih spesifik lagi ya, dibandingkan Al Islam. Ya, dikarenakan disebutkan dalam suatu hadis ya, bahasanya ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Nah, ya, ini diberitkan oleh Mubkhodir Muslim atau Mustafa Kana'i. Al-Imanu al bid'un Was Sab'oon ash Ya, tersebutkan al bidun Asitu Nas syubah Iman itu ada berapa? Bid'un ini berapa nih? Tiga sampai sembilan. Ya, ada beberapa cabang. Ini ada tujuh puluh cabang lebih atau enam puluh cabang lebih. Yang paling tingginya adalah ucapan mengucapkan la ilaha illallah ya kemudian yang paling rendahnya adalah bah menyingkirkan ya gangguan dari jalanan ingetkan ini coba lihat ya ini juga bagian dari Islam ya melakukan perbuatan kebaikan ya dan yang terakhir wal hayaushubatu min al iman dan terakhir adalah malu itu bagian dari iman dari sini diambil ya Para ulama, ya, bahwasanya makna iman itu ada tiga, ya, harus ketiga-tiganya ini, ya, dilakukan. Kalau salah satunya dilakukan, ya, maka dia, ya, bukanlah orang yang beriman. Al iman kata para ulama, kaulun bil lisan, wa idqadu bil janan, wa amalu bil jawarihi wal arkan. Ya, kalau ada yang mengucapkan Ya, iman itu cuma ucapan di lisan saja berarti dia ini apa? Berarti dia ini munafik. Ya. Ucapan di lisan saja berarti apa dia? Munafik. Adapun orang yang mengatakan bahwasanya iman itu cuma meyakini saja, maka orangnya apa? Orang ini Jahmiyah atau Karramiyah. Kalau ya. Jahmiyah bukan cuma mengimani saja. Iman itu cukup mengenal Allah saja kata mereka. Cukup mengenal Allah. Kalau sudah kenal, walaupun tidak beriman, ini kata Jahmiyah, maka kita bantah bahasa Fir'aun pun kenal sama Allah, mengetahui dia bahasa ya, Allah ada. Iblis pun mengetahui bahasa Allah ada. Tapi apa? Mereka apa? Apakah termasuk orang beriman? Tidak ya, bahasa mereka termasuk orang kafir. Ada pun juga yang mengatakan iman itu, ya ucapan di lisan, kemudian diiman ya di hati beriman di hati namun tidak mengapa tidak diamalkan tidak berbuat baik tidak melakukan perbuatan wajib tidak melakukan tidak menjai perbuatan-perbuatan yang dilarang maka ini apa ucapan siapa ucapan murjiah ya ucapan murjiah ya orang yang mengatakan bahwasanya ya yang penting itu hati ya, dan lisan ya tidak mengapa Ya, bahwasanya perbuatan-perbuatan jelek maupun perbuatan-perbuatan jahat dilakukan. Kanakan mereka apa? Kata mereka ampunan Allah Subhanahu kita mengharapkan namanya Murji'ah roja Dia senang senantiasa memang senantiasa ya meninggikan rajanya sungguhnya ya kita mengharapkan ampunan Allah. Yang penting kan iman dulu. Tidak mengapa berbuat-berbuat perbuatan-perbuatan jelek. Wal hayau minal iman. Nah di sinilah diambil faedah. Kata lama al-haya ini adalah amalan apa? Amalan hati. Nah di sini, ya. Jadi kata berlama ada yang namanya ucapan hati, ada yang namanya amalan hati. Nah amalan hati seperti haya, rasa takut dan seterusnya. Adapun ucapan hati seperti apa? Tidak begitu. Ucapan hati, kaulun bilisan. Ya, ucapan nisan diucapkan lah ya Allah Ada ucapan di hati ya bah, Dia meyakini Ya, bahwasanya Allah itulah Tuhannya Muhammad itulah NabiNya. Ya, kita lanjutkan ya Bahasan berikutnya Bab, Qawlullahi Ta'ala Bab, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa man yabtagi gawral islami dinan falayyuk balamin ya Hidmat Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang dia mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Ya. Maka agama tadi, agama selain Islam ini tidak akan diterima ya. oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini disebutkan oleh syarih, penciarah, bahwasannya bab ini adalah penjelasan tentang Islam, itu adalah agama yang satu. Ya, agama yang esa, ya, agama yang satu-satunya yang tidak akan diterima ya dari apapun selainnya, ya, ya apapun dari apapun selainnya. Nah, sekarang kita pengen tahu apa arti Islam. Ya, al Islam, ya, sebutkan sini oleh syarif. Siapa menceritakan ini? Al Syeikh, Al allamah ya, Saleh in Jadi yang disebutkan di sini ya bahwasanya Islam itu majabi alaihi mustolaatu wassalam fi kulli waqtin bihasabihi lakini lamma buisa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam saral Islam huwa majabihi Muhammad. Nah ini maksudnya ya. Islam itu adalah apa yang para Rasul datang dengannya, Alaihi Mustolat Wasalam. Ya, semoga Allah ya, memberikan salawat dan salam selamatan atas mereka. Fi kulli waktin bihasabihi, ya, sesuai ya, dengan setiap waktu ya, dari mereka diutus tadi, ya, sesuai dengan kadar waktu mereka diutus tadi. Lakin akan tetapi. Ya, Kala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus Nah ini ya, bantahan untuk mereka Maka menjadilah Islam itu adalah Apa saja yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya ya. Ini bantahan pada kaum liberal ya. Atau kaum pluralis Islam katanya Islam itu harus lapang dada tidak boleh mengaku-ngaku bahwa mereka yang paling benar. Enggak, bukan kita yang mengaku. Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan. Allah Subhanahu wa taala yang mengakui. Allah Subhanahu wa taala Yang memilih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa tadi? Wa may yabta'i ghayra Islam dinan falay yuqbalu min. Barang siapa yang dia mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima darinya ya, tidak akan terima selama-lamanya nah, ini maksudnya Islam tadi ya adapun makna Islam ya. al-islamu ma'nahu ya. al-inqiyadu lillah bi-ta'ah wal bara'atu minasy-syirki wa ibadatihi hasbama syuri'a fi kulli waqtin Ama baga bingkai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'in inna, fa'in uncar Islamu, wa ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahasanya nama Islam, ya maknanya tadi, makna Islam tadi, ya berserah diri atau menundukkan diri kepada Allah subhanahu wa taala dengan ketaatan ketaatan. Dan berlepas diri dari perbuatan syirik. Ya. Kemudian juga para ulama menambahkan juga. Selain berlepas diri dari perbuatan syirik. Ya, dia juga berlepas diri dari orang-orang yang melakukan syirik. Para pelaku syirik. Kemudian ditambahkan oleh para ulama yang lain. Ya, dan dia juga berlepas diri dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan dari pelaku bid'ah. Oleh karenanya ya, di zaman kita ini masih ada. Ya. Ada da'i-da'i yang mereka mengaku ya Da'i ahlu sunnah Wal jamaah Tapi apa? Mereka mengadakan majlis-majlis Dengan apa? Dengan ahlul bid'ah Kemana? Ya, ucapan ulama ya, Kemana rasa takut Para ulama terhadap ya Bisa-bisanya ya, Terhadap racun-racunnya ya, Para pelaku bid'ah bahkan ada para ulama menyebutkan ya kalau saja kalian melihat ya, ya, mereka melakukan kebidaan maka camkanlah bahwasanya yang di hati mereka itu lebih lagi kebidaannya yang zahir saja sudah kita lakukan sudah kita lihat mereka melakukan kebidaan bahwasanya camkanlah kata para ulama tadi hati-hati mereka ini ya dalam hati mereka itu lebih-lebih lagi, ya, kebitahannya yang mereka lakukan, ya, wajib dati, ya, dan menyembahnya, ya, sesuai dengan apa yang disyariatkannya, ya, pada setiap waktunya, ya, atau pada setiap zamannya. Adapun setelah Diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka sesungguhnya menjadilah Islam itu hanya terbatas pada apa yang datang atau apa yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya. Walayya sangu ahdan ayyahruja antaatihi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta alambiya asabiqoon dan tidaklah ya, diberikan kebebasan bagi setiap apapun atau bagi seorang pun, agar dia keluar dari ketaatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ya sampai, ya sampai para nabi-nabi yang telah terdahulu. Ya. kita langsung baca saja dalilnya. Wa idhakhu dahlami taqad nabi nabi na amma ataitukum min kitab iu hikmah summa ya, jaakum rasul tahu sambungannya lagi Ini yani Muhammad musaddiqal lima maakum la tu'minun nabihi wa qala aqiratu ma khadtum ala dzalikum misri qalu aqranna qala fashhadu ana maakum min ash faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul ya dan tatkala ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada para nabi ya tatkala Ya, aku mengutus sekalian ya. Lama tak itu kum. Ya, tatkala aku mengutus atau aku menurunkan kepada kalian. Ya, dari kitab dan hikmah kitab ini, ya kitab suci yang diturunkan Allah subhanahu wa taala. Adapun hikmah dikatakan oleh para muvasir, kalau kalau keduanya, ya terpisah kitab dengan hikmah, maka hikmah ini adalah sunnah sunnah dan Nabi saw tadi. Ya, dari kitab dan sunnahnya. Summa ja'akum rasul kemudian datang kepada kalian seorang rasul. Jadi ya, ini siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membenarkan ya, dari apa-apa yang ada di sisi kalian maka ya, kalian niscaya akan beriman. Kalian niscaya akan sungguh-sungguh beriman dengannya dan kalian ya, akan sungguh-sungguh ya, untuk menolongnya. Qaula akhoratum wa khutum aladhalikum istrik maka Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan perjanjian apakah kalian mau berjanji ya mau mengambil janji ya dan kalian mau mengambil janji tadi atau yang aku bebankan tadi ya aladhalikum istrik dan kalian ya mengambil ya yang demikian tadi dari yang aku bebankan atau dari perjanjian tadi kalu akhorna maka nabi para nabi tadi pun menjawab Naam ya kami berjanji ya kami berjanji qala fasyhadu wa ana ma'akum min maka saksikanlah dan sungguhnya aku bersama kalian ya termasuk orang-orang yang menjadi saksi amantawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun afa ghayradin illahi yabghun ya. ada semuanya lahu as-samaawaati wal ardhi tu'a wa Maka barang siapa ya. Man tawalla ba'da zalika fa ulaika humu fasiqun. Maka barang siapa yang berpaling ya setelah yang demikian tadi setelah perjanjian yang demikian tadi maka mereka itu adalah orang-orang yang berbuat fasik ya. Man tawalla ba'da zalika fa ulakumul masiqun afa ghayr diinillahi Maka apakah nih? Apakah agama selain agama Allah yang mereka cari? Man as afa ghayr diinillahi yabghun. Wallahu aslamamafis samawati walamdi ta'awwakarha wa ilayhirjum dan ya segala sesuatu ya, yang ada di langit dan di bumi ya mereka dalam menyerahkan diri kepada Allah dalam ketundukan kepada Allah subhanahu wa taala baik ta'awwakarha wa ilayhirjum baik mereka dalam keadaan ya senang ta'awwakarha walaupun mereka dalam keadaan terpaksa dan mereka sungguhnya akan kembali kepada kami Wa ilaihir janda dan sungguhnya, ya kalian akan kembali kepadanya. Kemudian terlanjutkan ya dari hadis selanjutnya. Berapa menit sudah tadi? 16 ya, lanjutkan ya bacaan hadis. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Taji'ul amalu yaman qiyamah. Bahawasanya Amalan-amalan datang pada hari kiamat Fataji'us salat Maka datanglah salat Fatakulu ya Rabbi anas salat Fayaquulu innaka ala khairin Maka salat tadi itu pun ya, Berkata Wahai ya Sesungguhnya aku kunilah salat Maka Allah subhanahu wa ta'ala Ya Berfirman Sesungguhnya engkau di atas kebaikan Fataji'us sadaqah maka datanglah ya sadaqah fatakulu ya Rabb maka dia pun berkata wahai Rabb aku ini adalah sadaqah fayaqulu maka Rabb berkata atau berfirman innaki ala khairin sungguhnya engkau itu di atas kebaikan kemudian datang puasa fayaqul ya Rabb ya kemudian dia berkata anasiyam aku ini adalah siyam fayaqulu innaka ala khairin ya Ingatkan ya. Tadi innaki semua ya. Sekarang innaka. Kenapa innaka? Ah? Kenapa innaka? Karena kembali kepada siam. Ya, siam ini muzakkar solah sadakah? Karena ada tak akhirannya maka dia apa dihukumi muannat ya. Kalau siam muzakkar laki-laki. Kalau sadakah dan solah ini adalah dihukumi. Ya perempuan innaka ala khairin Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya engkau di atas kebaikan kemudian tamma tamma tajul amalu ala zalika fa yaqulu innaki khairin ya. kemudian datanglah amal-amal ya. ya. sebagaimana yang demikian maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman sesungguhnya ya, engkau atau kalian di atas kebaikan tamma ya yu islam fa yaqulu rabbi anta salam wa nal islam fa yaqulu innaka ala khairin bikal yawm akhudhu wa bika u'ti ya mula Islam kemudian dia berkata wahai rabb ya anta sungguhnya engkau adalah yang maha salam ya yang maha memberi keselamatan wan islam dan aku adalah islam fa ya maka dia pun berkata maka Allah subhanahu wa taala berfirman innaka ala qan sungguhnya engkau ada ada kebaikan ya dengan kamu bikal yaum a khudhu ya dengan kamu ya aku ini mengambil ya dan dengan kamu pula aku ini memberi ya maksudnya aku ini memilih Islam ini dan dengan bukan kamu kamulah sungguhnya aku ini memberi qala Allah taala fi kitabih ni maksudnya ini ya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya Wa man yabtaghi al-islamu dinan falan yuqbal min dan barang siapa yang dia mencari selain Islam sebagai agama maka tidak akan diterima darinya dan sesungguhnya dan dia ya di kelak menjadi orang-orang yang merugi Ali Imran ayat 85 diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad ra Ahmad ya Ubi sayy Ain Aisyah dan israhi dari, dari Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddahu Ahmad ya barang siapa yang dia melakukan suatu amalan yang tidak ada asalnya dari kami maka amalan tadi tertolak ya Nah di sini kita ambil faedah ya bahwasanya ya, agama Islam ini ya, dialah satu-satunya agama yang diterima sisi Allah ya. bahkan ya, disebutkan dalam hadis ya, Nabi SAW alaihi wasallam ya laukana hi musahayyan bain azhhurikum mahalla lahu illa ayyat ya, kalau saja saudara Musa ini nah hidup ya di tengah-tengah kalian. Mahalalahu. Ya, maka tidaklah halal baginya. Melainkan. Dengan dia mengikutiku. Siapa saudara Musa di sini? Nabi. Nabi. Nabi Isa ya. Nabi Isa di sini Karena satu apa? Satu. Bani. ya, Bani apa namanya? Bani Israel ya. Jadi di sini disebutkan ya. Kalau saja Nabi Isa. Ini hidup di sisi kalian. Di tengah-tengah kalian. Maka tidaklah halal baginya Melainkan dengan mengikutiku Nah disinilah ya, Sangkaan ya, Atau Orang-orang ya, Yahudi Dan orang-orang Nasrani Nasrani ya, Atau orang-orang Kristen Yang mereka ya, Yang mereka apa? Mengakui ya, Bahwasannya ya, Mereka itu adalah agama yang benar juga, ya selain Islam. Kenapa? Karena mereka nabinya nabi, apa? Kalau Yahudi nabinya eh, Musa. Kalau Nasrani nabinya Nabi Isa. Kata mereka kita sama-sama miliki nabi. Kalau kalian kan nabi Muhammad, ya, sama kita ini benarnya. Maka ya di sini dibantah oleh Sheikh Fal Yahudu. Al-an laysu atba'an li ya. maka yahudi ini sekarang di zaman sekarang ini bukanlah mereka itu pengikut Musa dan bukan pula nasrani itu atau kristen itu pengikut Nabi Isa dikarenakan ya, waktu, ya, waktu kosong Ya, waktu luang, waktu waktu apa? Fatoran ini antara nabi dengan nabi yang lain itu, ya. Waktu antara nabi, waktu antara antar nabi, ya. Waktu waktu nabi, saw. Waktu zaman zaman nabi, saw. Ini sudah terhenti dengan diutusnya rasulullah saw. Ya. Jadi zaman zaman Yahudi ini terhenti. Ya. Zaman-zamannya Nabi Isa, ya. maka agama ini sudah terhenti. Fala diya buka <tip> al Yahudiyah atau Nasraniyah fa inhu kafir. Maka yang tersisa dari Yahudi dan Nasrani ini atau Kristen ini, maka sesungguhnya adalah kekafiran. Kenapa? Li an-nawasah Musa wa Isa sah Muhammad dan sal alaihi muhsalatu as-salam dikarenakan ya, diam. Ya. Abah Bermaksiat kepada Musa ya. Dan bermaksiat kepada Isa Dan bermaksiat kepada Muhammad Alaihimussalatu wassalam Wala yumkino Ayakuna alal haqq ya. Lianna Musa wa Isa Ya'muranihi Bi itba'i Muhammadin Sallallahu alaihi wassalam Walam yuf'al ya. Dan tidak mungkin ya, Bahwasanya Ya, mereka itu berada di atas kebenaran, dikenaakan Nabi Musa dan Nabi Isa, kedua-duanya memerintahkan ya, untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun mereka apa? Tidak tidak mau melakukannya. Kemudian kita lanjutkan ya. Hadis Abi Hurairah, ya hadis Abi Hurairah ini waadhihun bi anna la yuhtasabu indallahi yaumul qiyam illa islam ya. Coba lihat, jelas sekali ya. Bika yawmul akhudu wa bika uti. Ya. Abir hari abir-adir ini jelas sekali bahwasannya, ya, tidaklah ya teranggap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kecuali Islam. Ya. Pada hari ini, engkau lah yang aku, aku pilih, ya, aku ambil, dan engkau pulalah, ya. dengan engkau pulalah, aku memberi. Ya, langsung dibacaan Allah Subhanahu wa taala wa may islami dinan falan min wa fil akhirati minal khasirin. Ya, dan barang siapa yang dia mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya dan sungguhnya ya dia di hari kiamat kelak menjadi orang-orang yang merugi ya. Maka di sini kita sebutkan ya wa ma adahu minal adian fahuwa batilun mardudun wa la wala yanfa'u ashabah ya. Dan selain dari dan apa-apa saja yang selainnya dari agama-agama maksudnya selain Islam, dari agama-agama tadi, maka itulah agama yang batil, yang tertolak dan tidaklah akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang melakukannya fal matu qabla bi'asati muhammad sallallahu alaihi wasallam yattabi'una anbiya'hum fa hum 'ala al islam lakin ba'da lakin ba'da bi'at lakin ba'da bi'ati nabi lakin ba'da lakin ba'da apa ya kurang nih ya itu datanya enggak Hah enggak ada tanya kayak kurang ni. Ya oh, bi'san mungkin. Bi'sati kan ya. Lakinn ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fal is falaisa al-islamu illa ma ja'a ya, bi sallallahu alaihi wasallam yang kurang gayanya nih. Akan tetapi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidaklah Islam itu yang dimaksudkan Islam itu malaikat dengan apa yang datang dengannya ya. Ini dengannya nih Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilnya Abah sudah dijelaskan wa mai amaytabaghir alislam didinan fala yuqbal min ya dan siapa yang mencasar Islam maka tidak akan diterima darinya dan hadis aisyah kadalikah hadis aisyah dan demikian pula di aisyah barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami maka itu pun tertolak فإنه يبين أن ولادنا إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من عمل عملا مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود فالذي يعمل على اليهودية أو يعمل على النصرانية أو يحدث أشياء وبدعا من عنده ويعمل wa ya'malu biha 'ala annaha qurbatun wa ta'atun duna dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fahuwa mardudun 'ala sahibihi ka'inan mankana yahudiyyun nawnasraniyyana mubtadi'an musliman ya dan barang siapa dan sungguhnya ya barang siapa yang dia melakukan suatu amalan yang menyelisih nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan dengannya maka itu adalah tertolak dan orang-orang yang mempunyai amalan sebagaimana amalan Yahudi dan orang-orang yang beramalan sebagaimana amalannya orang Nasrani atau mereka mengadakan sesuatu ya dan mengadakan kebitahan dari sisinya mengadakan dengan suatu perkara baru dari sisinya dan dia ya beramal dengan kebitahan atau suatu tadi yang baru tadi Bawasanya dalam rangka ini adalah ya mendekatkan diri dan dalam rangka untuk ketaatan tanpa dalil dari kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka ya amalan tadi tertolak bagi para pelakunya kapanpun dan siapapun ya keinginan mengkana ya kapanpun dan siapapun ya. Yahudi gah Nasrani gah atau orang bidah ya yang mereka ya Islam atau orang bidah yang Muslim, maka kita tutup sini dengan bacaan ayat ini. Maka al Islam fakot huwa majabih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam itu ya hanya saja terbatas pada apa yang datang apa yang Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya alladziina tabi'uun ar-rasuula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajiduunahu maktuban 'indahum fi at-torati wal-injil dan orang-orang yang mengikuti mengikuti rasul dan orang-orang yang mereka mengikuti rasul yang nabi yang buta lagi yang yang, yang ummi maksudnya yang tidak bisa menulis dan tidak bisa baca yang mereka telah mendapatkannya tertulis namanya di sisi mereka di dalam kitab torat ya bukan saya tulis nama tertulis juga sifat-sifatnya akhlak-akhlaknya dan sahabat-sahabatnya ya isi mereka ini yani dalam torat dan injil yang nabi tadi memerintahkan kepada mereka untuk berbuat ma'ruf berbuat kebaikan dan yang nabi, yang nabi tadi ya melarang kepada mereka untuk berbuat kemungkaran dan juga menghalalkan kepada mereka segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang jelek dan meletakkan dan mengangkat ya dari mereka ya beban-beban mereka dan juga ya wal aglal dan dari berenggu belenggu yang ada pada mereka ya ikanakan dahulu yahudi ya mereka diharamkan memakan apa? Makan daging ya daging sapi karena perbuatan mereka ya فالذين آمنوا به ورفعوا ذلك diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka orang-orang yang beriman dengannya dan orang-orang yang memuliakannya dan orang-orang yang menolongnya mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya maka orang-orang inilah ya yang mereka itu adalah orang-orang yang selamat atau orang-orang yang berbahagia atau orang-orang yang beruntung maka kita tutup fa dalla ala alladziy yattabi'una muhammadan la yuflihun abadan innahum khashirun maka inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang tidak mau mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya mereka itu tidaklah akan beruntung selama-lamanya dan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang merugi ya subhanallahi bihamdika shallallahi la ilaha illa